A királyfi és megszabadítója Mice Hendon és a kicsi királyfi mihet kiszabadultak a csőcselék közül, elhagyott sikátorokon és fasorokon át nekivágtak a folyónak. Útjuk akadálytalan volt, még csak a London bridge nem értek. Itt újra belesodródtak a sokaságba, s Hendon erős marokkal fogta a királyfi, jobban mondva a király csuklóját. A megrázó hír már mindenfelé elterjedt, és a fiúit egyszerre ezer torokból hallhatta: Meghalt a király! A morajló vízhang megborzongatta a szegény kis árva szívét, végighorsózott egész testén. Átérezte az őtért veszteség nagyságát, és keserves bánat szállta meg, mert a másokkal oly iszonyatos zord zsarnok ő hozzá mindig jóságos volt. Szemébe könyvtorult, s minden tárgyat elhomályosított előtte. Egy pillanatig Isten legelhagyottabb, ágról szakadtabb és kitagadottabb teremtésének érezte magát, amikor az éjszakát egy újabb rivalgás, messzire hömpögő moraja rázta meg. Éjjen hatodik várt király! Erre aztán felcsillant a szeme, és büszkeséggel telt meg az újja hegyéig. Ah! járta át a gondolat, milyen nagy és különös érzés, király vagyok. Eközben barátaink lassan utat törtek a zsúfolt hídon át. Ez a 600 éves alkotmány, mely mindig is zajos és népes átkelőhely volt, különös látvány sűrűn egymás mellett álló boltjaival és műhelyeivel, és a felettük épült lakásokkal, véges-végig mindkét oldalán, a folyó egyik partjától a másikig. A híd magában is egész város. Voltak fogadói, sörházai, pékségei, rőfösboltjai, élelmiszerpiacai, kézműves műhelyei, sőt, volt temploma is. Úgy tekintett két szomszédjára, Londonra és Szaverkre, mint amely külvárosnak megjárja ugyan, de nincs különösebb jelentősége. Mondhatnók, zárt terület volt. Szűk város, egyetlen föld hosszúságú utcán. S a lakossága csak olyan falusias, hisz mindenki alaposan ismeri polgártársát, apjukat, anyjukat is ismerte azelőtt, ráadásul minden apró cseprő családi dolgukat. Természetesen megvolt a maga arisztokráciája is. Régi jó, hentes, pék s hasonló familiák, kik 5-600 évvel ezelőtt foglalták el mostani helyüket, és a híd történetét és minden furcsa legendáját töviről hegyire tudták. Egy szóval, akik hídi nyelven beszéltek, hídi észre gondolkoztak, és körmönfontan, arcátlanul a maguk hídi módján hazudoztak. Az a fajta népség volt pontosan, amely nem is lehetett más, mint ostoba, tudatlan és beképzelt. Gyermekek születtek és érték meg öregkorukat a hídon, és végül ott is haltak meg, anélkül, hogy valaha is máshová tették volna a lábukat a világon, mint egyes egyedül a London Bridge-re. Ez a népség természetesen azt képzelte, hogy az a hatalmas és végeérhetetlen menet, mely zűrzavaros lármával és ordítozással éjjel-nappal az ő útján vonul át, nyerítve, bömbölve, bégetve, csordaszerűen dübörögve, az egyetlen nagy dolog ezen a világon. És bár ők mindezeknek a csodáknak nem is voltak jogszerint tulajdonosai, mégis mint a sajátjukat mutogathatták, persze jó pénzért, mert valahányszor egy visszatérő király vagy hős kölcsönzött a hídnak futóragyogást, sehonnan sem lehetett volna ilyen zavartalanul gyönyörködni a felvonulásban, mert a szem máshol hamarabb ütközött volna valami akadályba. Ezen a London hídon született és nevelkedett emberek az életet mindenütt másút elviselhetetlenül egyhangúnak és sivárnak találták. A krónika tud egy olyan hídlakóról, aki 71 éves korában hagyt el a hidat és falura költözött. De ott ágyában csak hánykolódott, kínlódott, nem tudott elaludni. A csend olyan elviselhetetlenül, olyan nyomasztóan hatott rá. Amikor aztán alaposan elcsigázódott őkelme, végül visszabenekült régi hajlékába, elnyűjt ösztövér kísértet, s a hullámok ringató muzsikája és a London híd döndülései, recsegése és dübörgése közepette, édes, üdítő álomba merült. Abban az időben, amelyről beszélünk, a híd szemléltető leckéket adott az angol történelemből az akkori gyermekeknek. Mégpedig híres emberek, vaskarók hegyére szúrt, színű oszladozó koponyáival a bejáratnál. De ne halandozzunk el a tárgytól. Hendon szállása a híd kicsi fogadójában volt. Amikor kisbarátjával éppen az ajtóhoz közeledett, egy durva hang rájuk szólt. Csak hogy megjöttél végre. Többet nem szöksz meg, ne félj. Mert most aztán liszté a csontodat, és alaposan elveszem a kedvedet attól, hogy még egyszer megvárakoztassál. Elén! És John Kenti keze kinyúlt, hogy megragadja a fiút. Más Hendon elébeállt, és így szólt. Csak lassan a testtel, atyafi. Isten komiszab vagy a kelleténél. Kicsoda neked ez a fiú? Ha nincs más dolgod, mint a más dolgába ütni az orrod, hát a fiam! Hazugság! kiáltott hevesen a kis király. Jól megmondtad, és én hiszek neked, akár épp, akár hibás a kicsi kobakot, fiam, és akár apád ez a hitvány gézengúz, akár nem apád, ne félj, nem kap meg, hogy verjen és kínozzon, mint ahogy fenyegetett, ha te is velem akarsz maradni. Akarok, akarok, nem is ismerem, irtózom tőle, és inkább meghalok, mint sem elvigyen. Akkor hát rendben van, nincs több szólnivalónk. Mindjárt meglátjuk, hogy van vagy nincs, kiáltotta John Kenti, és hendon kikerülve már ugrott is neki a fiúnak. A két nem, erővel is! Ha egy újjal hozzányúlsz, te eleven szemét, domb, felnyársallak, mint egy libát, mondta Hendon az utat elállva, és megkapva kardja markolatát. Kenti megtorpant. Jegyezd meg magadnak, folytatta Hendon. Ezt a fiút én megoltalmaztam, amikor magadfajták egész csordája akarta megkínozni, vagy éppenséggel megölni őt. Elképzeled, hogy most még rosszabb sorsra hagyom? Akár az apja vagy, akár nem. És én amondó vagyok, hogy csak hazudod. Jobb lenne a kegyes, gyors, halál szegény fiúnak, mintsem ugyen ilyen barom kezei között éljen. Jobb lesz hát, ha a dolgodra még, mégpedig tüstént, mert nem szeretem a sok locsogást. Nincs valami békeszerető természetem. Johnkenti elindult, szörnyű fenyegetéseket és szidalmakat morogva, elkeveredett a sokaságban. Hendon felment pártfogoltjával a szobájába, miután rendelkezett, hogy küldjék fel a vacsorát. Szegényes szobácska volt, gyatra ágyjal és néhány ütött kopott ócska bútorral. Két bágyat gyertya világította meg homályosan. A kis király az ágyhoz vánszorgott, s éjségtől, fáradtságtól elgyötörve ráheveredett. Az egész napot, s az éjszaka nagy részét talpon töltötte, mert éppen hajnali kettős három között járt az idő, s azóta semmit sem evett. Kélek szólíts majd, ha megterítettek, mondta álmosan, és abban a szempillantásban mély álomba merült. Mosoly csillant meg Hendon szemében, és így szólt magában. A kirilejzumát, ez a kicsikoldus olyan Isten adta természetességgel és bájjal foglalja el és bitorolja az ember ágyát, mintha a magáé volna minden szíves engedelmével, vagy tessék megbocsátani, vagy bármi hasonló nélkül. Beteges révületben a Velsi hercegnek mondta magát, és emellett most is méltó következetességgel elszántan kitart. Szején is ágról szakadt mókus. Elméjét kétségkívül a rossz mód zavarta meg. Nos, én a barátja leszek. Nagyon kedvelem. Megmentettem, s egy-kettőre megszerettem ezt a felvágott nyelvű kis gézengúzt. Milyen vitézül szállt szembe a mocskos csürhével, s vágta szemükbe fölényes hősiességét. És milyen bájos szelíd az arcocskája most, hogy az álom elsimított a sebeit, gondjait és fájdalmait. Nevelni fogom, betegségéből kigyógyítom, bizony. Édes bátya leszek, gondját viselem, is tápolom. Aki ne talán megszégyenítené, vagy megbántaná, az megrendelheti koporsóját, mert szüksége lesz rá, még ha megégetnek is érte. Azzal a fiú fölé hajolt, és sokáig nézte, nézegette kedves, részvevő érdeklődéssel. A zsenge arcocskát gyöngéden megcírógatta, és a kócos hajfürtöket hátra simította nagy barna kezével. A fiú testét könnyű borzongás járta át, és Hendon ezt motyogta. Nyény, csak egy férfi lehet ilyen gondatlan, hogy itt hagyja betakaratlan, aki halálra hűti magát, de most mit tegyek? Ha megfognám, hogy betegyem az ágyba, felébreszteném, pedig az alvásra nagy szüksége van. Valami fölös takarót keresett, de ahogy nem talált, levetette zúgbonyát, és azzal takarta be a fiút, mondván, én megszoktam a csípős levegőt, a szegényes ruhát, ezt a kis hideget fel se veszem. Azzal fels alá kezdett sétálni a szobában, hogy vérét mozgásban tartsa, miközben tovább morfon dírozott. Háborodott elméje elhiteti vele, hogy ő a velszi herceg. Nos, Szokatlan dolog lesz, ha továbbra is marad egy velszi hercegünk, mint hogy az, aki igazán a velszi herceg volt, már nem az, hanem király. Ezt a szegény fejecskét valamiféle káprázat szállta meg, s föl nem érheti észel, hogy már szakítania kell a királyfisággal, királynak kell neveznie magát. Ha apám él még a keserves hét után, mi alatt idegen földön, semmi hírt sem kaptam hazúrról, Bizonyosan szívesen fogadja a fiút, és nagy lelkűen szállást ad neki a kedvemért. Szintú jó bátyám, Artúr is, meg öcsém, Hugh. De be is töröm a kobakját a gáncsoskodni, merészel a róka lelkű, nyomorult féreg. Akárhogy is. Oda igyekszünk. Nyíl est, oda. Egy lépett be valami párolgó étellel letette egy kis fenyőasztalra. Két széket tett oda, s azzal ment is kifelé. Szolgálják ki magukat ezek a lapos erszényű lakók. Az ajtó becsapódott mögötte, és zaja felébresztette a fiút. Gyorsan felült, és jókedvűen tekintett körül, de arcára már is fellegborult, s nagyot sóhajtva mondta magának. Ó, oh, jaj! Csak álom volt. Aztán észrevette Mais Handon zúbbonyát. Erről a gazdájára nézett. Mindjárt felfogta az értehozott áldozatot, és kedvesen mondta. Te jó vagy hozzám, nagyon jó vagy hozzám. Vedd el, s magadra, már nincs rá szükségem. Aztán felkelt az ágyról, mosdóhoz ment a sarokba, csak állt, áldogált várakozva. Hendon tréfásan mondta, most aztán nagy lakmározás csapunk, mert minden jó, friss, zamatos, és még párolog. Attól pedig, hogy jó taludtál, újra pompás kis ember lesz belőled, ne félj! A fiú nem felelt, csak kicsit türelmetlenül, meghökkenéssel, vegyes csodálkozással mérte végig nyalkavitézét. Hendont ez zavarba hozta. Mi lehet? Jó uram, szeretnék megmosakodni. Ennyi az egész. Ez neki engedelmet. Itt ne zavartasd magad. Ez szoba minden holmiával, Tény, amit jól esik. De a fiú csak állt, állt, és nem mozdult, sőt, türelmetlenül egy kettő toppantott is kicsi lábával. Hendon végképp megzavarodott. Az áldóját, mi baj? Kérlek, a vizet, És ne sokat beszélj. Hendon hatalmas nevetést folytott vissza, s azt mondta magában, a teremtés itt neki, ez már több, mint csodálatos. Azzal odalépett, és teljesítette a kis Pimasz parancsát csak állt ott, úgy hüledezve, míg az új parancs, gyerünk a törölközővel, fel nem rezzentette. Fogta a törölközőt, ami ott volt a fiú orra előtt, szó nélkül átnyújtotta. Majd miután egy kis mosdással saját arcát is felfrissítette, fogadott fia asztalához ült, és hozzákészült az evéshez. Hendon septében befejezte a tisztálkodást, aztán hátra a másik széget, és éppen azon volt, hogy maga is asztalhoz telepedjék, mikor a fiú méltatlankodva sziszent fel. Megállj! Leülnél a király jelenlétében? Hendon a megdöbbenéstől majd hanyatt esett. Így morfon dírozott magában. Tjú! Szevéke bolondsága lépést tart az eseményekkel, mert ím... Változott az országban eset nagy változással, azaz már királynak képzeli magát. De Isten neki! Megpróbálok hóborcsjainak engedelmeskedni, más mód nincsen, különben még a tálba csukatni. És saját tréfáján szórakozva a széket eltaszította az asztaltól, megállt a király mögött, és a tőle telhető legudvaribb illedelem szerint szolgálatoskodott körülötte. Miközben a király táplálkozott, király méltóságának szigorúsága, egy kisé felengedett, telt a gyomra, kelt a vágya a beszélgetéshez, s megszólalt. – Ha jól hallottam, Mice Hendonnak mondtad magad. – Úgy van, felség, felelte Hendon, s magában még hozzátette. – Ha már tiszteletben kell tartanom bolondságát, felségelnem nem is kell, uraznom is kell, félmegoldás lehetetlenség. Semmitől sem szabad visszariadnom, ami még szerepemhez tartozik, mert még belebukom, és csak ártok a segítő szándéknak A király már a második pohárborral melegítette a szívét, s így szólt Ismerni szeretnélek, mondd el a történetedet Viselkedésed lovagias, mondhatnám, nemes Nemesnek születtél? Aféle kurta nemesek vagyunk, nagy jó uram, felelte Hendon Atyám ször Richard Hendon, aki a Hendon a nevét viselő kastélyban lakik, Monks Hall mellett, Kentben. Erre a névre nem emlékszem, de csak folytasd életet történetét. Nem valami különös felség, de talán jobb hiány egy fél óráig elszórakoztat. Atyám, ször Richard igen gazdag és igen nagylelkű ember. Anyám meghalt még gyermekkoromban. Két testvérem van. Artúr, a bátyám, aki lelkileg atyámra ütött, és Hugh, az öcsém, állnok, fondorlatos, agyafurt és alattomos lélek, valóságos csúszómászó. Ilyen volt már bölcsőjében, és ilyen tíz éve lennek előtte, amikor utoljára láttam. Alig 19 éves és tökéletes gazember, amikor is jó magam 20 éves voltam, Artúr pedig 22. Rajtunk kívül még csak egy tagja van a családnak, Lady Edith, aki akkor 16 éves volt, gyönyörű, bájos, jóságos leányka, családjának utolsó sarja, nagy vagyon és megüresedett címvárományosa. Atyám volt a gyámja. Szerettem őt, s ő is engem, de már a bölcsőben Arturral jegyezték el, s atyám nem tűrte volna, hogy a szerződést megszegjük. Pedig Artur más lányt szeretett. Bíztatott, buzdított is épp eleget bennünket, és tartott reménységgel, hogy meglátjuk idővel, s egy kis szerencsével minden jóra fordul. De Hugh is szerelmes volt Edith vagyonába. Ám bár hogy Editet magát szereti, de hát az volt a szokás, hogy mindig egyebet mondjon, mint amit gondol. De ennél a lánynál kárba veszett minden fondorlata. Atyámat becsaphatta szegényt, de mást nem. Atyám őt szerette köztünk a legjobban. Bízott benne, és hitt neki, lévén a legkisebbikünk, de mások gyűlölték. És mindez elegendő volt arra, hogy megnyerje a szülők leghőbb szeretetét. Hugh azon kívül mézes, mázos, hízelgő nyelvel, és a hazudatás csodálatos tudományával volt megáldva, azaz olyan tulajdonságokkal, amelyek a szülői majom szeretet kihasználására kiválóan alkalmasak. fiú voltam sőt, bízvást elmondhatom, túlságosan is szilaj. Bár ez a szilajság ártalmatlan volt, mivel csak nekem ártott. Senkiben kárt nem tett, senkire szégyent nem hozott, sem bűn, sem aljasság, és egyáltalán semmi nem volt benne, ami tisztességemmel össze ne illett volna. De kiú testvérem ezt a gyengémet jól kiaknázta. Látván ugyanis, hogy Artur bátyánk egészsége igen gyatra, és remélve, hogy bekövetkezhető halálát, ha közben engem is eltesz az útból, a maga javára fordíthatja. Nos. De hosszú történet volna, nagy jó úram, se füles, se farka. Hogy rövid legyek. Jú, öcsém agyafurtam megnövesztette, bűnökké torzította hibáimat. Ajas művét azzal tetézte be, hogy Sejem hácsót talált a szobámban. Melyet persze saját kezülett csempészett oda, és apámmal elhitette, Megvesztegetett cselédek és más hazug gazfickók vallomása alapján, hogy el akartam szöktetni, és feleségül akartam venni Edith hugomat, atyai akaratával égbe kiáltóan szembeszegülve. Három éves száműzetés hazúrról és Anglia földjéről, majd katonává és emberré nevel, mondta atyám, és némi bölcsességre is megtaníthat. Nehéz és hosszú próbaidőmet az európai háborúkban harcoltam végig, és alaposan megízleltem a sors kegyetlenségeit, nélkülözést, szörnyű kalandokat. De az utolsó csatában fogjú estem, és az azóta eltelt hét keserves esztendőben egy idegenföldi vártömlött szolgált szállásomul. Hála eszemnek is bátorságomnak, végül is szabad levegőre jutottam, és egyenesen ide menekültem. Csak nem érkeztem meg, igen, szerény erszényes felszereléssel, és még szűkebb tudomással arról, hogy mi történhetett te keserves hétesztendőben Hendon-Hollal és lakóival. Ezzel, uram, véget is ért sovány történetem. Gyalázatosan elbántak veled, kiáltott fel szikrázó szemmel a kis király. De majd kárpótollak én, a keresztre, kárpótollak! Ezt a király mondja. Azután Májsz hányattatásain felbuzdulva, nyelvét nekieresztette, és csak úgy öntötte friss szerencsétlenségének történetét meghökkent hallgatója fülébe. Amikor befejezte, Májsz azt mondta magában. Lám, micsoda képzelete van! Nem mindennapi agyvelő annyi szent. Különben akár bolond, akár épeszű. Ilyen kerek és cifra mesét, mint ez a furcsa história, a semmiből sehogy sem szűhetett volna össze. Szegény kicsi zavart fejecske. Ne fél, nem leszel barát és támasz hiával, amíg én élek. Soha fogsz elszakadni tőlem. Ő lesz az én kis fiacskám, kicsi pajtásom. Meg kell gyógyulnia. Bizony meggyógyítom, elrehozatom. aztán a hírnevet, becsületet szerez magának, s én büszkén elmondhatom. Igen. Az én neveltem ő. Én szedtem föl, mint ágrószakat kis csavargót, mert megláttam, mire benne, s tudtam, hogy nevét egyszer még megismeri a világ. Nézzetek csak rá! Nem volt igazam. A király gonterhes kimért hangon megszólalt. Te megmentettél engem a csúságtól, a gyalázattól, sőt, talán az életemet is, és így koronámat is megmentetted. Ilyen szolgálatért gazdag jutalom jár. Mondd el kívánságodat, s miért egy királyi hatalmamat gyakorolhatom, megkapod. Ez az elképesztő ígéret felrezzentette Hendon révületéből. Már azon volt, hogy megköszönje a királynak, mondván, csak a kötelességét teljesítette és semmi utalmat nem vár érte, amikor hirtelen okosabb ötlete támadt, és azt kérte, maradhasson néhány percig türelemmel, hogy a nagylelkű ajánlatot fontolóra vegye mely ötletet a király nagylelkűen helyeselt, megjegyezvén, hogy nem is ajánlatos elhamarkodni ilyen nagy horderejű dolgot. Más néhány pillanatig elmélkedett, aztán így szólt magában. Úgy van, ez itt a teendő. Más úton-módon lehetetlen megérnem, márpedig ez a néhány óra megtanított, milyen terhes és kellemetlen volna, ha így folytatódnék. Igen, ezt fogom kérni. Áldom az eszemet, hogy nem szalasztottam el ezt a szerencsét. Aztán térdre ereszkedett, és azt mondta. Szegény szolgálatom nem volt több, mint alatvalói kötelességem teljesítése, ehhez képest az érdem benne vajmi kevés. Ha a felséged mindazonáltal méltónak tartja némi jutalomra, akkor bátor leszek kérni valamit. Közel négyszáz esztendőnek előtte, ahogy felséged is tudja, János angol király és a francia király közt ellenségeskedés dúlván elhatározták, hogy két bajnokot szállatnak sorompóba, így, így, úgynevezett isteni élettel döntik el a vitát. Mihelyt a nevezett két király, valamint a spanyolok királya összejött, hogy a párviadal tanúi és bírái legyenek, előállt a francia vitéz. De az olyan félelmetes volt, hogy a mi angol lovagjaink bizony átallották vele fegyverüket összemérni. Ilyen formán az ügy, nagy dolgok forogtak kockán, már-már úgy látszott, az angol uralkodó számára balul üt ki az angol vitéz meg nem jelenése miatt. Nos, abban az időben a táerben raboskodott The Corsy Lord. Anglia legerősebb ökle. Jószága, srangja vesztve hosszú-hosszú büntetésben. Utána küldtek, ő beleegyezett, s meg is jelent viadarra készen. A franciának elég volt, hogy roppant alakját megpillantsa, s meghallja híres nevét, futott is onnan, és a francia király vesztett. János király pedig visszaadta de Korsi méltóságait, és így szólt. Mondd meg, mit kívánsz, én megadom, még ha fele királyságomba kerül is. Mire de korszig térdepelve, ahogy most én térdepelek itt, így válaszolt. Csak annyit kérek, felséges uram, hogy jó magam és ivadékaim abban a kiváltságban részesüljünk, hogy mostantól fogva, amíg a trón áll, fedett fővel maradhassunk az angol királyok színe előtt. Kérése teljesítetett, mint felséged is tudja, és az eltelt idő, azaz négy évszázad óta a család örökösben sosem szűkölködött. Ilyen formán a régi család feje mai napig is zavartalanul és akadálytalanul fenntarthatja kalapját vagy sisakját a király felsége előtt, és ez senki más meg nem teheti. Kérelmem támogatásául ezt a példát idézve, esengve kérem a királyt, csak annyi kiváltságot adományozzon nekem, fölös meg nem érdemelt jutalmul, hogy jó magam és ivadékaim egyszer mindenkor ülhessünk az angol király felsége jelenlétében. – Kejj fel, Sir Miles Hendon lovag! – szólt a király méltóság teljesen, s hendon a saját kardjával lovaggá ütötte. – Kej fel, és őle le! – kérelmet teljesítetett. – Amíg Anglia fennáll, és a korona főről főre száll, ez a kiváltság el nem Ő felsége azután magába mélyedve férre vonult, Hendon pedig fogta magát, beragyott egy az asztal mellett, így morfon dírozott magában. Remek ötlet volt, s nagy megkönnyebbülésemre szolgált, lábam már rogyadozott. S ha ez nem jut eszembe, talán hetekig áldogálhattam volna, míg meg nem gyógyul szegény kiskomám. Majd egy kis szünet után így folytatta. Ilyen formán lovag volnék az álmok és árnyékok birodalmában. A magam fajta nagyon is földön járónak furcsa, és nem mindennapi tisztség, annyi szent. De elne ne nevessen magam, Isten őriz, hisz ez a nekem oly, nesze semmi fog meg jól dolog, neki színvalóság. Sőt, bizonyos tekintetben nekem sem hamisság, amennyiben a gyermek tiszta és nemes lelkületét tükrözi. S egy kicsit később így folytatta magában Sű! Ha mások előtt talál finom címemen szólítani, szörnyű lesz az ellentét dicsőségem és ruházatom között. De annyi baj legyen. Hadd szólítson úgy, hogy neki jól lesik, Nem lesz ellene kifogásom.